Ideje indulnunk, suttogta Aizaz a fülébe. Szerette nézni, ahogy a törékenynek tűnő, mégis vagy erőteljes teremtés az igazak almát alussza. Arcvonásairól eltűnt a rá erőltetett kemény kifejezés, s átengedte helyét a valódi ényét tükröző harmóniának. Azon kapta magát, hogy órák óta bámulja ezt az arcot. A csillagfényes éjszakából közben derengő pírt terítő hajnal lett, majd szikrázó, ám hűvös reggel. Ő pedig csak gubbasztott a lány mellett, s gondolatai elkalandoztak, távoli helyek és idők vesző emlékeit kutatva. Esztendőkön évtizedeken át tartó magányos számüzetése alatt volt ideje elmélkedni, végig gondolni sorsát mióta Hor szövetsége erre a földre küldte, hogy teljesítse kötelességét. Kezdetben nem akadnál a hűségesebb és ambiciózusabb figyelő és végrehajtó, de aztán Gaján mindig figyelmeztette, ha sokáig figyelte az embereket. Szerette nézni őket, hallgatni szavaikat, meséiket, különös barbár dalaikat, és megragadta a féktelen, kiírthatatlan szeretet, amivel földjüket, otthonaikat igyekeztek védelmezni. Szégyen érzett, amikor arra gondolt, hogy fölényükkel mennyire kordában tartják enépet, de sokáig végaszt és magyarázatot talált a száműzött Isten nemes eszméjében. A lelkemén azonban már akkor tudta, hogy hazugság. Küldetésük e földön nem a nemes eszmék szellemében fogant, hanem a gyűlölet és a bosszú jegyében. Mire eljutott a felismerésig, tudta, hogy döntenie kell saját sorsát illetően is. Áruló. A szó csak akkor tudatosult benne, amikor a Lidéckliff utolsó figyelmeztetése eljutott hozzá. Egy áruló sorsa nem lehet kétséges, és most csak figyelte a romok gyűrűjében alvó, kipirult arculányt, aki nyilván szerelmes a karjai között érezte magát ezen az éjszakán, annak a puha, megfoghatatlan világnak az oltalmában, melyet az ember nép álomnak nevez, s melyet őt sohasem tapasztalhat meg. Legalább ezt érgyelte tőlük, az álmot. Az adományt, amit a számizott Isten csak az ember népnek adott, megfeledkezve minden más teremtményéről. Álmok és rémálmok. Álzasz hit a jelekben, és hit abban is, hogy kiválasztottak azok, akik álmodhatnak. A teremtő nem véletlenül időzött legkedvesebb népe között, és nem oknékül ruházta fel őket a legbecsesebb ajándékával. Mi mást tehetne hát éppen ő? Nem a hórszövetséghez kell hűnek lennie, hanem a szellemhez, ami fény gyújtott a sötétségben, még akkor is, ha az a szellem már nem létezik. Magára hagyta marakodó, acsalkodó teremtményeit. Reggel van, mondta halkan, amikor Tanaira kinyitotta a szemét. Alá lány rámosolgott, megragadta kezét, hogy a horpak felsegíthesse. És Aizaz érezte, hogy kétségeit ismét visszaszorította a szívének odvas barlangjaiba a fény. Indulnunk kell, sürgette a nomádot. A romok közül egy járat fut a mélybe, lefelé, a parthoz. elvezet egészen az Istenség lábához, suttogta boldogan Tamarira. Tudtam, hogy nélküle semmire sem megyünk, Aizasz. Köszönöm. Még ne köszönj semmit, figyelmeztette a szerzetes. Várasztó út áll előttünk. Felpillantott a felhőkbe vesző koponyára. És még akkor is elbukhatunk, ha odafent leszünk. Tanaira talpra szökkent, és sebesen megigazította a fegyvereit. Indulhatunk, én készen állok. Aizasz elmosolyodott, csukjája árnyékában, aztán felrándotta a kripta fedelét. Ezt a helyet már ismered? Félre söpört el csontokat, és hosszú hófehér ujjaival kitapogatott egy fogartyút. Halt moraj a föld alól. A kripta mélyén kitárult egy szűk rejtekajtó.